الله الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina sirata al-mustaqim thumma amma ba'd. Yang dimulakan oleh Imam seluruh gawai nazir di Taman Masjid Al-Makmuriyah eh Masjid Mujahidin tuan-tuan. dekat Makmuriyah dan Mujahidin. Ustaznya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dikasih kerana Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malam ini Allah masih hari Lepaskan rahmat dan ni'mat kita Yang mana kita berada Di keakhiran bulan syawal Kalau hari raya ni ikutkan hari jahat-hah Satu syawal tu satu hari raya dalam islam Hari raya Adil Fitri hanya sehari sahaja Tapi adat Melayu Kuasa 29 Raya pun kena 30 juga Jadi Adat Melayu lah Kuasa dia tak cukup sebulan Tapi raya dia nak 30 syawal Rumah terbuka 30 syawal Boleh Tak salah bukan haram tuan-tuan Sepatutnya rumah terbuka sepanjang tahun Bukan bulan syawal sahaja Rumah terbuka untuk sesiapa datang menjarahi rumah kita Kerana tetamu yang datang ke rumah kita itu Membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hidangkan pula Dengan juadah ataupun selayan pertama Dengan baik Maka insyaAllah Akan membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Bermandingkan khayar korban Tiga hari atau empat hari kita berhari raya di samping kita Duduk berhari raya, jangan lupa Ibadah sunat kita Bulan syawal Yang dah selesai Alhamdulillah Rasa sunat syawal Alhamdulillah Yang tak selesai lagi Ada baki lagi hari Itu pun berapa hari tuan-tuan Sampai tuan. hari Jumaat ni Hari, hari kami Yang tak mula lagi Ambil lah juga Sempatan Di penghujung-penghujung ni Walaupun tak cukup menam Syawal, tak cukup nahi puasa, cuba istiqiar ya, puasa sunat juga walaupun tak cukup. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahuwataala. Baik. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali setelah sekian lama kita berhenti ataupun menangguhkan pengajian disebabkan Ramadan dan juga Syawal dan alhamdulillah malam ini kita akan sambung kembali pengajian kita iaitu bacaan daripada kitab Lajzar karangan Imam Anawi rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa 'ulumina fid darin amin <coughs> di mana kita masih lagi berada pada bab yang awal setelah kita bincangkan so ini tentang zikir yang dianjurkan kepada kita iaitu dengan menghadirkan hati ketika berzikir dan juga diakhiri dengan kalimah ataupun zikir lailaha illallah antara zikir yang perlu kita hayati dan fahami bersama agar kalimah lailaha illallah itu benar-benar masuk dalam hati kita dan terkesan pada hati kita yang akhirnya Memberi kesan berperkara tanda anggota kita untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa melakukan amal kebaikan dan cuba menjauhi sebarang perkara-perkara kejahatan, maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bila mana kalimah La Ilaha Illallah berbekas di hati kita. Kata para ulama bukan sekadar menyebut saja kalau nak terus sebut la ilaha illallah binatang pun boleh sebut ambil burung kakak tua latih dia sebulan dua bulan untuk sebut la ilaha illallah boleh tak tuan boleh boleh burung kakak tua nak suruh ajar Karim suruh sebut la ilallah boleh boleh maka kalau sekadar menyebut la ilaha illallah tiada beza kita dengan burung kakak tua Selain itu kata para ulama Antaranya al-imam as Sanusi, Dalam kitab Akhidahnya Yang masyukur Dalam akhidah al-sunnah wa jamaah Menyatakan kepada kita Bahawasanya nilaian sesuatu zikir itu Ialah meskilah difahami Maknanya Walau dalam satu bentuk makna sahaja Satu zikir itu perlu difahami Maknanya Barulah zikir tadi boleh memberi kesan kepada hati kita Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau bincang soal Fiqah ialah dah zikir Sebut zikir itu Betul dah gunakan Ibadah zikir Tapi adakah diterima ataupun ditolak oleh Allah Wallahu a'lam hanya Allah yang maha mengetahui Namun kata para ulama Antara tanda, -tanda Nak diterima satu zikir itu Ialah dengan difahami maknanya Walau dalam suatu Makna wajah sahaja Suatu bentuk makna sahaja Tuan-tuan kita berbetahli selalu La ilaha illallah La ilaha illallah Maka setengah berzikir itu Hadirkan juga hati kita Supaya faham apa kalimah La ilaha illallah yang kita ucapkan Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat Ketelah pun selesai bab itu takut saya ulang balik Bab tersebut Dan Allah Pada malam ini kita akan masuk pada suatu fasal yang bincangkan tentang soal dikuntuk kita ini untuk mengkabarkan bacaan zikir-zikir wirid-wirid, bacaan-bacaan Quran yang kita tinggalkan pada malam hari dikabarkan walaupun itu amalan sunnah maka yang menawih nak bagi tahu kepada kita di sana ada tuntutan dan galakkan kita supaya jangan tinggalkan zikir yang telah kita lazimih pada satu-satu tempo kalau tertinggal cuba kita qada balik selepas itu. Ini kita nak bincang pada malam ini dengan ruang masa yang agak terbatas ni. Baik tentuan hadirin hadirat muslimin muslimat insya-Allah malam ini kita masuk kepada muka surat yang ke-40. Ha? Surat yang ke-40. Baik. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala Firdaul Imam An-Nawi rahimahullahu taala fi ma ma'nahu berkata maknanya, fasal sewajarnya bagi sesiapa yang mempunyai tugas berzikir pada waktu malam atau siang ataupun sesudah solat ataupun dalam sesuatu keadaan yang tertentu lalu kerana suatu sebab atau yang lain ia tertinggal maka baik sekali dia menggantikannya pada masa-masa yang lain jika dapat melakukannya dan Tuan, Tuan Hadirin Hadirat Muslimin Muslimat maka Imam Nawawi nak beritahu kepada kita seseorang yang ada tugas berzikir apa dia tugas berzikir yakni dia ada suatu amalan dia ada satu ketetapan dia dah buat dah satu ketetapan untuk berzikir waktu pagi lepas subuh nak baca zikir ini bahkan nabi ada anjurkan kita beberapa zikir-zikir waktu pagi dan waktu petang tuan-tuan boleh dapati dalam buku maksurat itu antara wazifah dipanggil wazifah iaitu tugasan ataupun satu Jadual yang Nabi telah ajar kepada kita Nak baca waktu pagi Nak baca apa Ini zikir-zikir Nabi Anjurkan kepada kita Maka kata Imam Nawawi Suatu zikir yang telah kita lazimi Yang telah kita tetapkan Dalam amalan seharian kita Waktu pagi nak baca zikir ini Waktu petang kita baca zikir ini Dan kata Imam Nabi Kalau kita tertinggal Ataupun kita tetapkan zikir selepas solat Selepas solat kena istighfar seratus kali. Sebab Nabi sendiri zikir istighfar seratus kali. Tak kurang seratus kali. Maka kita pun lazimi. Kita rasa nak mewajibkan diri kita ni. Supaya zikir lepas semayang istighfar seratus kali. Selepas solat insya' ni saya kata. Sebab lepas mandrik ni kadang ada kelas, ada pengajian, ada kuliah. Dan kita dah bincang Tentang soal bagaimana Antara berzikir dengan malis ilmu Tuntutan antara pertemuan Nak berzikir ke nak dengar malis ilmu Kata para ulama' Rasikan hadis nabi Tengok utamakan malis ilmu Berbanding dengan malis-malis zikir Ataupun malis bacaan Al-Quran Nak berzikir juga Boleh kata Imam Nawawi Zikirlah dalam hati Sambil-sambil dengarlah Malis-malis ilmu yang ada. Sebab kalau zikir kuat juga nak dengar tak boleh ya. Maknanya si dia dah berzikir kuat, dia akan dengar yang dekat dengan dia dan dia akan tak dengar akan mali ilmu tadi. Itu so, kata para ulama, kalau nak berzikir juga dalam mali ilmu boleh zikir dengan dalam hati kita. Zikir hati sambil tadah dengar dengan dengar kok-koklah ada yang mampan tu boleh masuk terkena pada hati kita. Memberi cahaya kepada hati-hati kita. -hati. Baik. Bila lepas syak nak istifsar satu kali? Mohon ampun kepada Allah barang hari itu banyak buat silap. Dan kadang kita sedar ataupun tidak kita nak istifsar, maka diwajibkan bagi dia untuk syifar. Kalau dia tertinggal, amran tersebut maka kata Imam Nawawi rahimahullah, tertinggal kali barang kali sebab terlupa, mungkin sebab sibuk sebab ada tetamu ke tengah nak berzikir tengok tetamu datang rumah terbuka kan bulan Shawal tak habis lagi bila pagi rumah kita nak ziarah maka terpaksa tinggalkan zikir tadi layan tetamu kemudian dah sampai lewat ke tidur malam pagi eh tersedar Allah semalam tak istighfar kepada Allah satu kali maka kata Imam Nawawi kalau sesuatu tertinggal zikir tertinggal fizik tertinggal bacaan al-Quran ataupun tertinggallah al kepada sunat pada waktu malam maka kalau boleh fadalah balik amalan tadi jangan ditinggalkan begitu sahaja maka baik sekali dia menggantikannya pada masa-masa yang lain jika dapat melakukannya Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat maka zikir ini kata para ulama ada dua keadaan ada zikir yang berkaitan dengan waktu zikir ada berkaitan dengan waktu itu zikir selepas solat, itu ada waktu nabi ajarkan kita zikir selepas solat, disikisar la ilaha illallah kemudian kita baca al-fatihah kita baca 3 kul dan kita tasbih, tahmi tahlil ataupun kita tashbir 33 kali itu antara zikir yang berkaitan dengan waktu ini waktu selepas solat ada zikir yang Nabi Anjurkan baca waktu pagi zikir atau muhirik waktu pagi antara ni dalam, dalam buku itu boleh jumpa Buku Al-Masura itu, yang mana sebenarnya buku, buku ataupun zikir-zikir yang terdapat dalam al itu adalah merupakan susunan asalnya ialah daripada Imam Zarkh antara tokoh ulama kita tahu dalam uh, tarikhah ashaduliah. Tarikhah ashaduliah, tarikhah ini banyak benda Tarikhah ini apa tentang tarikhah? Tarikhah ini adalah satu jalan untuk kita hampiri kepada Allah dengan bimbingan guru-guru yang mursyid yang dapat memimbing kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalan-jalan zikir ini. Ini dipanggil tariqah yang asalnya tariqah ini ialah Nabi lah yang buat tariqah ini penghulu segala tariqah ialah Nabi Nabi ajar zikir-zikir waktu pagi waktu petang, waktu malam akhirnya maka datanglah para para jamaah tele para sahabat para tabi'in para ulama selepas itu maka mereka mengambil memilih mana-mana zikir yang mereka melalui pengalaman mereka ter, memberi kesan kepada hati mereka bila ucap zikir ini amalkan zikir ini dia ada kesan kepada hati kita itu yang berlaku nya adanya tarekat-tarekat dan ada tarekat yang sahih yang benar bertepatan dengan syariat dan ada tarikat yang menerik tak nasikan, ada yang, yang, yang benar pun banyak yang sering pun banyak sebab itu tarikat ini saya nak bincang panjang dibahaskan tentang tarikat ini maka orang yang terlibat dengan tarikat ini, mestilah dia ada ilmu yang yang cukup asasnya dari segi akidah dan juga fitah kalau akidah pun tak berapa cukup, mantap. Fekah pun, benda yang fargu pun dia tak tahu. Bila masuk tarikat, tarikat tu ajar jangan semayang. Tak ada semayang. Kita dah sampai tahap hakikat dah. Dah yakin dah Allah itu wujud, maka semayang dah tak wajib kat kita dah. Ada tuan-tuan, ada tarikat yang macam tu. Dia takut, eh, senang juga macam ni, masuk tarikat tak ada semayang dah. Ini seleweng, ada tarikat yang seleweng. Cuma yang sahih itu Lebih banyak daripada yang selera Maka nak tahu macam mana Benar ataupun tidak tarifat tersebut Maka mesti dah diketahui Siapakah guru itu, siapakah guru Pada guru tersebut, panjang, tentang maka panjang Dengan ijah hasil tentang bab tarifat Maka maksurah itu Antaranya ala -zikir, zikir yang Nabi ajarkan kita baca waktu pagi Baca waktu petang Asbahna wa asbahalmu yukulillah Walhamdulillahilal syarikalah itu zikir waktu pagi waktu petang amsayna wa amsal munku lillah. Assbaha mani kala pagi-pagi pada -pagi, pada pagi dengan nikmat Islam. Lepas petang Nabi anjur kita baca amsayna amsayna ala sifat Islam. Waktu petang ini kami diberikan nikmat dengan nikmat Islam. Ini zikir yang Nabi anjurkan kepada kita. Itu di pandisi zikir kait dengan waktu waktu pagi waktu petang dan ada bentuk zikir ditandih zikir berkaitan dengan sebab zikir disebabkan adanya sebab kita dituntut berzikir melafazkan zikir tersebut antaranya apa contohnya zikir yang ada sebab ini contoh zikir ketengok anak bulan nadi ajar kita tengok anak bulan dituntut kita baca zikir ataupun baca doa tersebut baru ni masuk bulan Ramadhan awal Ramadhan tengok anak bulan dengan sebab tengok anak bulan itu dituntut kita baca zikir baca doa Allahumma ahillahu alayna bil iman wal islam wal salamah disebutkan antaranya Ya Allah Tuhan kami dengan engkau datangkan awal anak bulan ni awal bulan ni membawa keimanan membawa keislaman kita ini membawa keselamatan ke atas kita ini dan ketenangan ketika melalui bulan tersebut. Ini doa, zikir yang dituntut dengan sebab berlaku sesuatu. Pendengar guru, guru pendentum. Maka dituntut kita bertasbih kepada Allah Subhanallah paling bertasbih kepada Allah bila dengar guru berdentum. Ini zikir kerana sebab. Kata para ulama yang dituntut kita gantikan balik yang tertinggal ni ialah zikir-zikir yang dikhususkan pada waktu-waktu tertentu bukan disebabkan sebab tadi ha, dah lepas dah nak bulan dah habis hujung bulan tak payah lah nak khabar balik baca du'an tengok anak bulan tadi apapun apa-apun -apa guruh dah berhenti lama lah hidup bang bangun-bangun isteri kata bang tadi guruh untung ni kita pun tak sedar tadi ha, takpelah abang khabar balik zikir dengar guruh tadi berada dah habis lah sebab tadi para ulama' tak disunatkan ganti zikir-zikir yang ada sebab tadi tetapi nak ganti juga nak perbaik balik, boleh, tak salah ini kata para ulama' maka kita gantikan tadi macam mana itu dengan kita buat balik kalau zikir tadi, kita zikir balik kalau baca Quran, kita baca Quran balik pada waktu yang lain setinggi waktu malam digantikan pada waktu setelah pagi dan kata, dan kata Imam Nawawi dan seboleh-bolehnya jangan disiasiakan dah ketinggal jangan biar begitu sahaja maka gantikan perkara yang sunat tadi dengan buat juga di waktu yang lain apa tujuannya kata Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala sebab jika ia biasa melazimkan zikir itu tidaklah wajar ia meninggalkan yang begitu sahaja dan jika ia tidak mengambil berat untuk mengkabatkannya nanti ia akan mempermudah-mudah untuk meninggalkannya sama sekali pada waktunya ini tentang hadirin hadirin muslimat Imam Nawin nak tahu kenapa benda sunnat benda sunnah tertinggal amalan tadi dituntut kita kubar di waktu yang lain kenapa? supaya hati kita ni tak mudah-mudah tinggalkan amalan sunnat tadi kita dah sentiasa berzikir lepas semayang Selepas salat sebelum tidur Kita ada amalan amal zikir yang kita amalkan Selepas subuh kita baca maksurat Selepas asal kita baca maksurat Dan tertinggal Disebabkan lupa ke sebab penat Sebab letih, sebab muzuk Maka kata Ibn Nabi Gantilah pada waktu lain Supaya kita rasa tanggungjawab Dan tak rasa mudah-mudah nak tinggalkan depan. Sebab hati ni dia dah tinggal sekali Maka dia akan rasa oh tak Kalau sunnah dia tinggal, baik itu amalan sunnah entah. Imam Nawawi suruh galakkan kita ganti. Tak lagilah lah amalan farbu tuntutan. Satu lagi mazhab nama masyhadi, maka di sana ada tuntutan kita mengkabulkan solat yang telah kita tinggalkan. Kebal solat farbu yang kita tinggalkan. Tak lagi solat sunat pun kalau kita tinggalkan dituntut kita menggantikannya dibincangkan dalam kitab fikah dalam mazhab enam kalau seorang itu melazimi solat sunat sebelum subuh solat sunat sebelum subuh pahala besar di Allah taala yang mengamalkan solat sunat sebelum subuh dekat sebelum subuh maksudnya solat sebelum solat fardu subuh dalam waktu subuh maka sebelum tuna fardu subuh dia buat solat sunat Qadar solat sunat subuh maka Dia jika diamalkan tahun dua tahun kemudian disebabkan masalah tertentu sakit perut ke terlambat sampai masjid imam bila dah qomat rasmiyah nak tertinggal solat sunat subuh tadi maka dibincangkan oleh para ulama ala imam syaikh maka boleh dia qada kan solat sunat subuh tadi selepas solat subuh dah habis mayang fardu subuh maka dia boleh bangun solat sunat subuh tadi dua rakan dengan syarat dia memang lazimi doa ya. du'amah sedia dia ada dengan syarat itu kata para ulama' dalam mazhab imam isyaitan pada masjid saya kadang-kadang tengok ada korena lah, ramai orang korena orang kulitam, orang fikar sama kulitam, orang fikar ini, mereka kadang-kadang lepas semayang subuh Mereka akan bangun semayang sunat luarkan Jadi ada orang tanya Ustaz bolehkah semayang sunat lepas subuh ni? Maka barangkali Dia solat itu adalah kardu Solat sunat yang ditinggalkan Ketika sebelum melakukan solat fardu subuh tadi Tak boleh Itu dibincangkan Sebab apa? Sebab itu hutang Kalau solat fardu ni hutang kita kepada Allah Sebab tu kena kuningkan hutang tadi Dengan mengkrabahkannya kalau kita hutang manusia pun kita bayar kita akan bayar akan tunaikan Tak lagi salat ini adalah hutang kita dengan Allah SWT yang ahad yang berhak untuk kita tunaikan kalau hutang manusia pun kita usaha-usaha sungguh nak jelaskan pinjam dia dengan bank pun usaha-usaha untuk tunaikan untuk bayar balik demikian juga hutang Allah lagi-lagi lah ilah ilah, wajib kita tunaikan balik ataupun kita ganti balik hutang-hutang tersebut hutang. yeah. hutang. saya sebut tadi yang hutang tadi ialah penda wajib hmm. yeah. kalau sunat dia tak kira hutang. Sunat kira hutang saya kata yang sunat tak dikira hutang saya kata yang hutang itu ialah wajib ada pun sunat tadi Ditinggalkan, tinggalkan dia dah amalkan lah dia sayang nak tinggalkan amalan sunnah tadi maka kata perang ulama dan masyarakat syafi boleh dikabarkan ibadah tadi untuk dapatkan fadilatnya berdasarkan apa ini hadis saya nak baca persandaran ulama kenapa disuntut kita ganti balik benda yang sunnah pun disuntut kita ganti kalau benda wajib lagilah dia hutang benda yang wajib tinggalkan kita kena ganti balik itu sebab hutang Benda sunat tinggalkan bukan hutang tapi itu untuk kita ganti digalakkan untuk nak mendapat fadilat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas soalan tadi. Baik. Maka kata yang bernawaitu rahimahullahu taala dan telah diberitakan daripada daripada Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Man nama an hijbihi an shay'in minhu fa ma bayna salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka annama qara'ahu min al Artinya sesiapa yang tertidur dari hizibnya atau sebahagian daripadanya lalu dibacakannya di antara waktu sembah yang subuh dan sembah yang zuhur akan dicatatkan baginya pahala seperti dia membacanya di waktu malam hadis riwayat Imam Muslim tuan-tuan hadirin hadirat Muslim-Muslimat maka Imam Nawawi datangkan hujah datangkan dalil kenapa untuk kita ganti sesuatu ibadah suatu zikir yang dia hanya sunat tapi dituntut kita gantikan dia. Allahkan dia. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini. Itu Nabi kata kepada kita barang siapa yang tertidur manama an hijbih, barang siapa yang tertidur daripada bacaan-bacaan zikirnya. Apa dia zikir? Maka zikir kata para ulama ada beberapa makna dan katanya ini adalah hizbun min al-hizb min al-Quran kata para ulama al-hizb min al-Quran al-wirid hizb ni baca Quran ini maksudnya ialah wirid apa dia wirid kata para ulama wirid ini yang kita boleh sebut-sebut selalu macam wirid selepas sembahyang baca wirid selepas maya. apa dia wirid kata para ulama wirid ini ialah sesuatu yang difardukan oleh manusia ke atas dirinya sendiri Untuk membacakannya pada setiap hari Itu dipanggil sebagai Wirid Bahkan berkat itu kata Imam Ibn Qutaibah. Apa dia Wirid? Sesuatu yang dipardukan oleh seorang Ke atas dirinya Untuk dibacakan pada setiap hari Itu dipanggil Wirid Bahkan kata Ibn Jarir, apa makna wirid? Dia kata, jama'atul su'at. Suatu himpunan surah-surah yang dibacakannya ketika solat pada waktu malam. Itu dipanggil sebagai hizif juga. Kata Imam Ibn Jarir. Makna sembahyang malam, dia tetapkan. Kalau bangun ke mulai ni, dia akan tahajud dia nak baca surah, akhir surah Al-Imran. Ah ha, ya baca surah al-yin atau ataupun surah hujung surah al-baqarah. Dia tetaplah dalam diri dia kalau bangun di tengah malam sembahyang sunat tahajud sini baca surah nak baca ayat kursi kan baca pun. Kata para ulama itu hijrahlah. Kita dekatkan suatu bacaan dalam solat pada waktu malam juga disebut sebagai hizib dan maksud hijik di sini dalam hadis ini yang dinyatakan dalam hadis ini yang Imam Nawawi nak sampaikan kepada kita ialah sesuatu yang disusun oleh manusia ke atas dirinya daripada zikir-zikir ataupun bacaan Al-Quran ataupun solat-solat yang telah wajibkan bagi diri dia dia tu sunat tapi dia letakkan satu kewajipan dia nak tahajud dua rakaat kalau boleh wikir setiap hari tak mahu tinggal, dia nak nak solat retire, setiap hari lepas solat isyak dia nak retire, dia buat satu ketapan untuk solat ataupun zikir ataupun baca quran sebelum nak tidur nak baca soal mud nak amalkan, baca soal mud selama tidur ataupun dia letakkan ketapan hari kameh, malam jumat, Nabi Yasin bagi diri dia kan wajib ke orang lain, tak boleh kalau wajib ke orang lain, reski ke Nabi Yasin, itu dah jadi bida'ah tapi benar tu kita nak baca untuk diri kita Dan memang kita suka Maksud Yassin Maka itu dipanggil sebagai hijit Kata para ulama Ini makna hijit juga Maka ini maksud yang dia katakan oleh para ulama Ialah hijit Maka Nabi kata di sini Barang siapa yang tertidur Daripada melakukan jikir-jikir yang telah tetapkan Ataupun daripada bacaan quran yang telah tetapkan Ataupun sholat-sholat sunnah yang telah tetapkan Maka dia kat tadi sini an ai an syai' minhu fa qara'u salatil fajr wa salatil zuhr kutiba lahum kaannama qara'u minallayl maka bila dia tertinggal lalu dia gantikan semula ibadah tadi pada waktu lain iaitu antara salat fajar dengan salat zuhur dia tetapkan malam dia nak baca al-mud tertinggal, tertidur penat, letih sakit, uzur, demam bangun pagi esok rasa lebih kuat lagi, lebih lebih semangat tapi lebih kuat maka dia pun baca antara subuh hingga zuhur maka kata Nabi SAW kutiba lahu ka'annama kara'ahu minal lain maka dicatatkan pahala baginya, sebagaimana dia baca pada waktu malam itu malam dia tak baca selepas dia baca waktu siang antara subuh dengan zuhur maka dia boleh pahala tersebut kata nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kata para ulama kenapa dipusyukan ganti qofai itu pada waktu pagi subuh sampai zuhur kata para ulama dalam huraian kita Laskar ini menyatakan kepada kita Kerana kelebihan fabila waktu malam Lebih afdal Ibadah berbanding dengan Waktu siang Ini kata para ulama. Allah melebihkan malam Berbanding siang Malam sebagai masa terbaik kita Untuk beribadah kepada Allah Dengan amalan-amalan sunat Baca Quran Sunat Maka nak baca Belah malam lagi afdal dibaca Maka boleh kita tertinggal waktu malam, kita cuba waktu pagi maka dapat ganjaran sama yang kita buat pada waktu malam. ini kata para ulama. Wallahi a'ashadu watta'u waqwa muqiyat kata Allah subhanahu wa taala dalam surah Al Insan. Malam lebih senang, bahkan malam ini waktu orang kadang-kadang lupa untuk beribadah kepada Allah. Satu waktu itulah kita buat ibadah, kita baca zikir, kita berwirid, kita berzikir, kita baca Quran, kita baca mengikut sunat, solat tadi, maka pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata para ulama, mereka yang niat nak buat waktu malam tadi tertinggal sebab akan urusan dan lain-lain, kemudian dia gantikan kepada waktu siang, maka dia dapat pahala berlipat kali ganda. Pertama, pahala niat yang kedua pahala dibuat ibadah tadi Sama waktu siang tadi Sama kena dibuat pada waktu malam Ini kata para ulama Pandangan yang lebih kuat Dalam hmm. mazhab Tapi syaratnya mesti kena niat Kita memang amalkan benda tu pada waktu malam Dan kita memang niat cuma tertinggal Sebab kan terlupa Tertidur dan sebagainya Sehari kita buat, kita coba balik maka dapat pahala sama yang kita buat malam, bahkan berlipat kali ganda, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ni nah, dalam fiqah tak bincang tentang soal pahala ni, fiqah bincang soal sah apun tidak sah ibadah tersebut saja. yang bincang soal pahala, mana afdol mana tak afdol, ni dibincangkan oleh orang ulama yang dalam bidang akhlaq pembinaan tasyaf dipanggil sebagai golongan ashab al basa'i Ahli basirah Maka yang dibukakan pintu-pintu makrifat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kenapa begitu? Dapat pahala Maka ini kelebihan Allah subhanahu wa ta'ala Nak bagi kepada kita Mulai lisan Nabi subhanahu wa ta'ala Nabi bagitahu dekat kita Allah punya rahman Allah waktu malam kita tertinggal kita tabur waktu siang walaupun sunnah itu ibarat sunnah, maka boleh pahala sama macam kita buat pada waktu malam hari baik lalu disurutkan di sini oleh penghurai, syarif, ulama' yang menghuraikan kita sekali ini menyatakan kepada kita terdapat dalam cita al-mishqah daripada Aisyah radhiyallahu anha telah menyatakan kepada kita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana itha ghalabahu naum aw waj' an qiyam al-layl salla min an-nahar 13 raka'at hadis daripada aisyah radhiyallahu menyatakan bahawa nabi sallallahu bila nabi ni, sampai semalam tu dia tertidur ataupun sakit tak sihat demam, pening kepala menyebabkan dia tak boleh bangun di tengah malam, qiyamun lain maka Nabi akan bangun di, tengah, bangun di siang hari jadi yani Nabi sembahyang di siang hari sebanyak 12 rakaat Nabi khabar balik salat sunat waktu malam tadi dibuat pada waktu siangnya dengan sebab saja tertidur, sebab sakit hadis riwayat Imam Muslim Ini kan akan terdapat riwayat dalam riwayat Imam Ternizi dan kitab Syama'il Muhammadiyah ini nak nyatanya Nabi sendiri buat bulan ini benda itu sunat, ia sunat tapi dituntut juga kita mengkabakkan menggantikan pada waktu yang lain yang mampu kita buat untuk memastikan tak terlepas ibadah-ibadah sunat tadi diterima juga di sisi Allah SWT contohan hadirin dan hadirat Muslimin Muslimat. maka kata para ulama' Hadis tadi yang kita bincangkan tadi menunjukkan kepada kita suatu galakan istighbad istighbad inilah satu galakan untuk kita muhafazah menjaga akan wirik-wirik kita. kerana wirik, wirik inilah dapat menyempurnakan ibadah yang fardhu. Benda sunnah ini dapat melengkapkan ibadah-ibadah fardhu. Maklum sembahyang fardhu maghrib tadi tengah sembahyang terlalai. Terlala seketika se se se Tengok semayang tadi Terlala. Tak ingat nak lah, ni rakan kebopor ni Rakan kedua ke, rakan ketiga Mujur sebab ada imam je Kalau ha, imam tak ada tu Kita pening dah di rakan kebopor ha, Mungkin maghrib tak rasa sangat lah Sebab bacaan kuat ha, Biasa nak jadi ni waktu asyar, waktu zuhur ha, Waktu zuhur asyar, zuhur ni Pening lah kita ni rakaat sama rakaat kedua ketiga dengan keempat. Syabik kita ni makmum alhamdulillah lega sebab imam ada. Imam bangun kita pun bangun. Orang sebelah bangun kita pun bangun. Terleka tanah semaya tadi. Ataupun masa maghrib tadilah imam baca surah apa rakaat atau rakaat kedua. Ha, tuan-tuan, kalau tanya tadi ada yang boleh jawab ada tadi baca apa? Sang imam tadi? Ada tak ada jawab? Kenapa? Ada terleka seperti kita. Terlalai. Teringat benda-benda lain. Maka solat sunat maghrib selepas maghrib tadi juga adalah satu cara menyempurnakan. Ibadah yang wajib tadi. Sebab itu benda-benda sunat ini jangan tertinggalkan. Walaupun buat pun tak apa. Tak buat pun tak apa. Maka kalau kita buat boleh pahala dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah fardhu kita. Ya. Ya. Eh okay, timbul persoalan. Dia sembahyang salat sunat duha pada waktu ya, duha waktu pagilah. Waktu duha boleh sehingga sampai sejam ataupun sejam setengah sebelum waktu zuhur ha, kalau sejam sejam setengah tu lebih yakin lah sejam tu dah hampir sejak dengan waktu zuhur kata para ulama lain kata guru saya Dr. Lusri Rizli Al-Sayyid Jad Al hati Zallahu Ta'ala menyatakan solat duha ini waktunya sampai sejam setengah ataupun sejam sebelum zuhur masuk waktu zuhur boleh dilakukan solat sunat duha salat sunat duha bermula selepas masuknya suruh maka sebenarnya lepas suruh itu pun dah boleh laksanakan sholat sunat duha dah tergelincit matahari dah naik dah naik dah naik, naik di bagi suruh next segala lagi ataupun kita kata segala berkurang dalam pukul uh, tujuh uh, setengah pukul lapan itu waktu juga waktu duha jadi nak jawab tak habis lagi saya pada azan saya jawab sepainya baik Tuan-tuan Habib Nurul Nasir menjawab soalan salat selama duha tadi maka waktu duha itu maknanya selepas suruh sebenarnya dah boleh menapakan salat duha cuma waktu duha itu lebih tinggi sedikit dibanding waktu suruh maka di satu kawasan sampai sejam atau sejam setengah sebelum masuknya waktu zuhur kerana waktu adalah waktu yang yang makruh untuk kita solat sunat kecuali solat sunat yang kita lakukan dengan sebab-sebab tertentu masuk solat di masjid dan sebagainya maka uh, kalau tersinggah uh, jam itu berbeza dengan hari Jumaat hari Jumaat kata para ulama dalam mazhab Syafi'i Maka hari Jumaat, selagian hari Jumaat maka solat duha boleh dilakukan sehinggalah sampai sebelum dilaungkan azan Zuhur. Boleh. sini keistimewaan hari Jumaat, hari Jumaat berbeza dengan hari-hari lain menurut pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka nah, hari Jumaat itu duha boleh sampai sehingga imam sebagaimana bila kat laungkan azan Zuhur maka boleh semayam solat solat duha walaupunlah tengah hari dekat dengan azan sah makan dan sah solat tersebut solat baharu tersebut. Mendengar ceramah tadi tentang tertinggal solat sunat duha. Arkah boleh diqadhakan selepas Zuhur. Sebagian para ulama mengharuskan boleh qadha dan sebagian ulama mengatakan hadis ini hanya khusus untuk ibadah ibadah solat sunat waktu malam saja. Sehingga diqadhakan waktu subuh sehingga sampai ke Zuhur. Sebab ini khusus nabi yang jelas dalam hadis ini. Hanya limit nak khadar zikir, khadar sholat sunat, khadar bacaan-bacaan zikir waktu malam, waktu bacaan Al-Quran waktu malam, dikhadarkan waktu subuh hingga zuhur. Itu waktu untuk dapat kabilat ibadah waktu malam. Adapun tertinggalak lah, daripada sunat waktu siang. nak khadar selepas itu waktu zuhur, ada sebagian ulama' mengatakan harus boleh khadar. Dan ada ulama' kata tidak harus tak perlulah qada atau tinggal dah. itu ingat pada waktu siang maka tak dituntut kita ganti sangat dah ketinggal. Dituntut ha, memilihlah. Ini perangan nak qada pun boleh sebab dia dah keluar angkat nak qada balik solat sunat bukhari. Ha, dan anda kata tak perlu qada sebab dah terlepas dan fadilat ini khusus untuk ibadah ber sunat waktu malam sahaja. Ha, jadi wallahu alam istias ilmiah menjawab akan soalan tadi maka kesimpulannya di sini tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat maka imam nawawi rahimahullahu taala nak menyatakan kepada kita menyampaikan kesenangan nabi sallallahu alaihi sebenarnya Nabi menggalakkan kita ini mengamalkan ibadah bersunat zikir bacaan al-Quran ataupun surat-surat sunat supaya kita semakin hampa dan dekat dengan Allah subhanahu wa taala kita berzikir kita ingat Allah hati kita pengingatnya Allah maka insyaAllah allah akan nikmat kita Ni kamu ingat aku, kamu suruh aku waktu kamu susah, waktu kamu senang aku akan ingat kamu di dunia dan di akhirat kata Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga baca Quran kita baca walaupun kita wajib baca Quran tapi satu galakkan Nabi suruh baca Quran ditambah pula bukan cara baca tapi kita fahami makna Al-Quran pula sesuatu yang dituntut juga dan sambil kita amankan salat-salat sunnah tadi waktu malam paling kurang dengan tinggal solat wisir ha, ramadhan dah ajar kita tentang solat wisir maka selepas ramadhan takkan nak tinggal tuan nak ugilah kita dah amalkan solat wisir ini bila ramadhan sebulan selepas syawal ini tak sentuh langsung solat wisir ini rugilah kita tuan tuan selepas mayang insya dah boleh buat solat wisir satu rakaat paling kurang satu rakaat nak tambah ah tiga rakaat isi ganjir 1357911 itu nilai kan dan insya-Allah dia pun sikit kita buat satu akad tapi siqamah mudah-mudahan mudah-mudahan dinilai oleh Allah dan jentrimo di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itulah antara bangkai ibadah yang dapat menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala wallahu alam hanya Allah yang Maha mengetahui mana sah bahagian aman kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan memberatkan timbangan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita ikut perintah Nabi buat segala amalan yang fardu tapi amalan amal yang sinat pun kita turut buat mudah-mudahan kita beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu نتاسي بهذا القبر أقول قولي هذا وأشتغف الله مني ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للاهما رسل لنا جنودنا ولوابنا وأولادنا ولما شائحنا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحب من المؤمنات ولمشتمين ولمشتماء لحيا يا أموات الرحمتك يا الرحمة الرحمة اللهم إنشلك خير اللهم إنشلك إيمانا دائما ونشلك قلبا خاشعا ونشلك علما نافعا ونشلك يقينا صادقا ونشلك عمل صالحا ونشلك دينا قلما ونشلك خيرا كثيرا اللهم إنشلك العفو والعافية ونشتلك تماما العافية ونشتلك الشكر على العافية ونشتلك المغنى عن النار ربنا هد لنا من مجوابنا وجرياتنا كرة عين واجعلنا للمتقين أماما اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذي الشرك والكافرين ودمر أعداك أعداك دين وعنشرنا عليهم يا رب العالمين اللهم نشخوان المجاهدين في فرسين اللهم نشخوان المجاهدين في شرية اللهم نشخوان المشتبعتين في بورما اللهم نشخوان المظلومين في مصر وفي كل مكان وكل زمن من الشرك الأرض إلى مغاربها وقصوصا في بنالنا مالدة يا الله رمضنا هذلنا من أزواجنا وذرياتنا كرة عين واجعلنا للمتقين أمانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار, النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم سبحان ربك رب العزة عنا يسطو والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لكم سبونا تشريف فرح